بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وَزِدْنَا عِلْمًا نَافِعًا يَا رب العالمين يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ أَيُّهَا الْأَحِبَّةُ حَيَّاكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَيَسُرُنَا لقاء اخواننا في هذا المركز المبارك حرسه الله تعالى وسائر مراكز أهل السنه والجماعه وكذلك أشكر اخانا المفلال القائم على هذا المركز الشيخ ابو رحمه حفظه الله تعالى على هذه النصيحه النافعه والإرشادات الطيبه نفع الله بها الإسلام والمسلمين والسلفيه والسلفيين بعد حمد حميد الله تبارك وتعالى وكم تكيه الصلاه والسلام تموت صلى الله عليه وسلم thanaa furaha ya kukutana na ndugu zetu masalafi ahli ssunna wal jamaa ndani ya hii mubarak Allah ibariki hii, na marakizi zote za ahli sunna wal jamaa as-salafiyin nazimarishie na waimarishi wasimamizi wa, wa marakizi hizi ndani ya nchi nchi yetu na katika ulimwengu kwa ujumla. Thania namshukuru ndugu yetu Shekhe wetu Abu Rahma kwa nasaha nzuri alizo zitanguliza. Mimi sina ziada juu ya naseha hizi zaidi ya kunasihiana kuzifanyia kazi na kuziweka katika matendo na kuzibeba kuadhana iliyokuwa nzuri na kumumbea Allah tabaraka wa Taala atie kabul na baraka katika sai yake juu ya kuiendea khali hii ambayo anaikusudia na nalotakiwa kwetu sisi ataaun naye katika lile litakaloitajika katika mlango huo kwa hiyo basi cha msingi tuko pamoja katika nasaha zake hizo na jambo hilo watu tutatakiwa kusimama pale ambapo patakuwa na maslahi na da'wa hii na pana maslahi na manhaji hii na kusimama imara katika da'wa hii alhamdulillah lakini mtu anapotaka jambo la khair sisi tumunge mkono katika hilo Tangu kadhia hizi zatokea sisimekuwa tukisema ndugu zetu nyamaze tunyamaze eh jamaze simama pale ambapo utaona pako sawa sikiliza upande zote mbili sikiliza pande huu pande ule, sikiliza e, lakini pia usifanye twaan mambo ya khilafu baina ahli sunna wal yapo hayawezi yakaisha na hayatoisha ila qiyamah mambo yapo eh hapa na kitabu na vitabu kama vitatu. Na kitabu cha kwanza kinaitwa Makanatus Sunnati Nabawiyya. Kinasomeshwa kulliyatul hadith mustawa takrība wa pili Jamiaatul Islamia. Kuna kitabu kinaitwa Tajuwinu Sunnah. Kuna kitabu kinaitwa ilmu Rijal. Ukisoma vitabu hivyo vyote, utaona khilafu na tofauti zilizotokea baina maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya mambo mengi. Kwa hiyo haya yanatokea. Na wakati mwingine kutoleana maneno makali. Nakumbuka maneno aliyotoa Abdullah bin Umar kumwambia mwanaye pale aliposema eh msiwazuie wanawake kwenda msikitini la tamnau ima Allah masajidalla. Msiwazuie wanawake kwenda wapi? Msikitini. Mmoja katika watoto wake akasema wallahi la namna'uhunna tutawazuia. Akatoa maneno makali. Kwa nini alitoa yale maneno makali? Pale alipoisi kwamba huyu anakhalifu khalifu sunna. Ana mane ana khalifu sunna Mtume Kwa hiyo e, hili tujitahidi sana kwamba tusimame katika njia ambayo tunaelekezwa na maulama na mashekhu zetu katika masala kama haya. Itafute haki muombe Allah kuongozi katika haki na yule ambaye anahisi iko kinyume na, na hakim muombe dua na fanya njia nzuri ya kumuweza kumwerejesha. Kwa hiyo al-hasil tuko pamoja na shekhe katika nasaha zake hizi na kusimama pale ambapo tutatakiwa tusimame. Kiukweli eh yani shekhe wallahi ana na hii sunna. Mimi nasema binafsi Shekhe ana wakati mwingine Akiisi kwama kuna mahala nataka nifanye sai, nasafiri. Na wako watu wamefanya hivi sio Abu Rahma peke yake wako watu wanafanya hivi wametujia wanaenda huko wanaenda kule anakwambia akifanya hivi kwa masla kwa elhasil tudhaniane vizuri eh kudhaniana vizuri katika mambo kama haya ndio don, ndio njia ambayo inaleta, eh, inaleta inaleta inaleta baada ya hayo uh, yaliyotangulia mimi nita nita nita kidogo kusiana, na swala so lazima la watu kufanya subra katika sunna na kusimama imara katika sunna hilo jambo la msingi sana asasa katika zama hizi zama za fitan izama ambazo fitanu shubuhati na fitanu shahawati na katika misingi mikubwa ya dini yetu hii ni athabatu ala sunna tusimame juu ya sunna tusimame imara katika sunna kwa sababu tutapewa mitihani na mitiani ni mingi katika afya zetu ee, lakini pia katika ee, katika kupitia kwa watu wajaalna ba'dakum li fitna atasbirun tumejaliya baadhi yenu kwa baadhi ni mtihani je mtafumilia kwa hiyo tunatakiwa kumuomba Allah thabati na kusimama imara katika sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ايها الاحبب لما خلق الله الخلق لعبادته وحده لا شريك له الله لipoaumba viumbe kwa ajili ya ibada yake peke yake jaala alamat yu'rafu biha asadiq fi ta'atihi من al kadhib Allah liwa kaalama ambazo kwaalama hizo watajulikana wa na waongo katika thaa ya Allah tabarak wa taala na katika hizo alamaat, assabru alama at ala ma yusiba al-mu'min fi at ila Allah ni mtu kuwa na subra na kusimama imara juu ya yale ambayo yatampata mu'min katika njia yake ya kuelekea ya kwa Allah tabarak wa ta'ala njia ya kuelekea kwa Allah tabarak wa ta'ala eh haijatandikwa magodoro kwamba unastare he una Njia ya kuelekea kwa Allah tabara kwa taala ina miba. Njia ya kuelekea kwa Allah tabara wa taala ina mitiani yake. Kwa hiyo kila mmoja anganganie na aimarike katika njia hii ya Allah tabara kwa taala mpaka atakapokutana na Mola wake. Na hili ni jambo la msingi sana. Faidha sabara atakaposubiria mtu, akawa mvumilivu katika kushikamana na dini ya Allah kushikamana na njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nadia wa atafaulu na ataatafuzu wartafaat lahu darajat nadara atanyanyuka daraja atapanda Allah atamnyanyua lakini baada ya kumpa mitihani pala atakapoifaulu basi atanyanyuka lakini atakapofeli ikatokea mitihani na misukosuko alafu kayumba basi utafeli tume sallallahu alaihi wasallam aliyazungumza hayo tajiul fitan zitakuja fitan yurqiqu ba'daha ba'dha inalainishana yenyewe kwa yenyewe unakudia mtiani anasema mu'min hu nanimaliza kwa mwisho kabisa aka a, aka, aka kuthibiti katika sunna katika njia ya haki kwa hiyo sala na kupewa mitihani na na katika dini hii ndugu zangu tatainiwa na ndio maana nakuta watu wengi katika watu wabidara, ma, ma, ma, wa bid'ah amewana harakati wao hawana uvumilivu kwenye dini hawana uvumilivu kwenye dini ndio kama aliyosema Allah tabarak wa taala wa minan nasi allaha ala harfin, katika watu wapo wanaomwabudu Allah tabarak wa taala kwa mashaka na kwa wasiwasi fa in asabahu khair inapompata khairi ithuma annabi anatulia anabaki kwenye dini anabaki kwenye sunna wa in asabatu fitna lakini inapompata fitna inqalba ala waji Anabadilika anarudi kwa hiyo hiyo ni hali ya watu waliokuwa wengi wao wanadhani watastare tu katika sunna Watakatu tu katika furaha muda wote na mnaweza mkawa nyote ni watu wa sunna watu watano kila mmoja Allah kampa mtiani wake katika hiyo sunna kuna watu Allah anawapa sunna kupitia fia zao tangu amekuwa mwana sunna maradhi hayaishi kwake anauma kila siku hospitali tangu amekuwa mwana sunna kuna watu Allah anawapa mitiani kupitia katika uchumi tangu amekuwa mwana sunna mambo yake nayumba kila kazna kuna watu Allah nawapa mitihani kupitia familia tangu amekuwa mwana sunna ni migogoro katika familia haelewani na mkewe kwa nini kwa sababu ya sunna kila mtu Allah humpa mitihani lakini hakuna atakayesalimika na mitihani hakuna atakayesalimika na majaribio kwa sababu ni sunna hii ni dini ya Allah tabarak wa taala Allah sema ahsabtum an tadkhulu aljanna Ivi mwadhania mtaingia peponi Walama wala ma yanajua Mwenyezi minkum Hali ya kuwa Allah hakumdhilisha yule ambaye amepambana katika nini eh wala Allah hajamdhilisha wale waliofumilia kwamba hawa wamefanya subra Allah jiapa mitiani wakadhiili kwa hiyo ndugu zangu wa nasu na tulabu alilm tuwe na subra katika dini ya Allah to na katika sunna leo vijana wengi katika sunna wanahitaji uharaka sala na kusoma limekuwa nzito kwa wao wanahitaji mambo ya haraka kwa nini mwanzo mwanzo anasoma anaingia chuoni ashatamani kanzu nzuri ashatamani simu ashatamani kadha ashatamani hiki ashatamani kile huwezi kufika hivyo vyote vitakuja baadaye lakini kuwa na nasu, nasubra na thibiti katika dini ya Allah tabarak wa taala na ayati ni nyingi ndugu zangu katika mlango huu kwa hiyo mimi nimependelea nigusie sana kunako swala hili la watu kuwa na subra katika dini ya Allah Mtume sallallahu wa alaihi wasallam asema inna min ashadd nasi bala hakika wenye mitiani mikubwa mno katika ulimwembu al-anbiya nani hao manabii wa Allah tabarak wa taala thumma alladhina yalunhum kisha wale ambao watawafuatia kwenye kazi yao hiyo thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunau katika riwaya thumma al-amthal fal-amthal kwa hiyo falibtila yatamayazul mu'min min munafiq mitihani inampambanua inamtofautisha mu'mini na munafiq Asunni min al Mtu wa sunna katika mzushi as-salafi kama swala la uvumilivu katika mitiani na shida kwa mahisbi hayapo. Na ndiyo maana ukitaka kuliona hilo huwa hawatulii na maduati na mashehi. Angalia kwenye vituo vingi vya wanarakati. Vya maswali. Hawawezi kutulia. mashekhe hawatulii na wao wa kutulia na mashekhe nakuta mwaka huu niko huyu mwaka huyu kouyu huyu kwa nini yeye yuko pale kulingana na maslahi in uturadu kama allah alivyozungumzia wanapopewa wanaridhia wa illa yu'ta na wasipopewa sakitu wanakasirika na wanaacha tofauti na maduati wa ahli sunna wal pamoja na misukosuko wanayoipitia pamoja na mitihani wanayoipitia pamoja na hali ngumu wanazozupikia na uadui mkubwa wa wanaofanyiwa lakini wanafanya subra katika njia ya Allah tabarak wa taala hawayumbi hawabadiliki mwaka juzi chokuwa na kitakidi ndio hicho chana kitakidi mwaka huu ndio hicho chana endelea kukiitakidi Bado ya katika sunna Bado wamethibiti katika haki ana sa'ibun kathir rahimahullahu taala la budda ayuqada sababan min ayuqada ay, sababan min almihna lazima iwekwe ayuqada lazima iwekwe sababu za mitihani sababu mbalimbali mbali katika mitihani yadhharu fihi waliyuhu lazima allah ataweka sababu za mitihani ambazo atadhiili kupitia mitihani hii rafiki yake na mtu wake wa karibu lakini atafedheeka adui ya ma'ashara ahli ahli sunnah, eeni kongamanu mikusanyiko ahli sunna wal jamaa, ya ma'ashara salafiyin Enyi masalafi, Thubutuni na nadhibitini katika dini yenu, thabitini katika sunna Haya ndiyo atakayotusaidia katika dini ya Allah tabarak wa ta'ala. Kifo kinakuja na watu wanaondoka, cha msingi je, unaondoka vipi? Unaekitimishiwa vipi? Kwa hiyo anasema anasema anasema anallama ibn alqayyim rahimahullah ta'ala ana manniyaka yasimu amma atba'ur rusul ama wafuasi wa mitume almusaddiquna lahum walio wasadakisha mitume fi kullima ja'u bi katika kila wallo kujana wale ambao wanauhakika na kile ambacho wanakifuata anasema lastu ani al muqirin bi mujarradi al watu ambao wao wanakubali tu matamshi ya sunna wanakubali tu maatiqadihim fi al takhir wa al tahreef wa al ama itikadi yao iko tofauti kabisa ni itikadi za watu waliopinda anapenda sunna kwa mdomo. Sheikh anasema mimi na kusudia watu wa kweli katika sunna. Lazima watu hao ambao ni warithi wa mitume wa Allah tabara kwa taala watapewa mitihani. Watapewa misukosuko. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa lam yaati ahadun bimithli ma jiita bihi illa udhiya. Aliyesema hayo ni waraka ibn Nawfal anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna yeyote atakayekuja na njia uliyokuja nayo na hii dao uliyokuja nayo isipokuwa tafanywa nini uadui ni kuthibiti imara na kusimama imara katika njia sawa sawa kwa hali yoyote itakayokuwa nayo mwisho na malizia maneno yangu anasema ash-sheikh Khalid al Allah mwifathi faala sa'ili fi da'watihi ila man hadis salafis salih an yaalama annahu sayubtala ni lazima juu ya yote anayepita katika da'wa yake katika dini yake katika sunna katika manna ya salafu sahih atambue kwamba atapewa mitihani atapewa misukosuko wa anna alayhi ayuatti na nafsuhu ala sobiri sabr wa ath nafsi yake juu ya subra lakini na thabat na kudhibiti Uwe na subra lakini uthibiti katika njia yako ya sawasawa. Sawa. kama alivyo sema kama wanavyosema hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم tumeitanguliza lakini mitukosoku na mitihani si dalili ya kwamba watu eh, watu hawajaridhiwa na Allah tabarak wa taala kuna watu wa bid'a wana harakati eh, hutumia mianya kwa yale yanayojitokeza baini ya masalafi kuwatia watu shubuha kwamba hawako katika usawa mbona wao wameftadiana mbona wamegombana mbona mbona mbona mbona, fitna inaweze kapelekea watu wa sunna wenyewe wakapigana na bado ni watu wa sunna inaweza katokea mpaka wakauana lakini bado watu wa sunna tuko tunafahamu kabisa yaliyotokea baini ya masohaba, kutokana na fitana ambazo zilifanywa tahrish na watu katika makhawarij, katika rawafid wa kufanya baina masahaba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo basi tunawajibu wajibu watu wa bid'ah mahisbi yanayotokea baina masalafi hayawauhushi ninyi angaikeni na uhisbia wenu angaikeni na mambo yenu ama yanatokea baina ahli sunna ni kama yanayotokea baina ya mzazi mtu na mzazi wake, baina ya mzazi na mzazi, baina ya kadha na kadha, yanaweza ikatokea baina ya ndugu wakagombana wakakaa miaka mitano waelewani, lakini bado ni ndugu na ipo siku Allah tabaraka wa Taala atawapa khali kutokana na hilo. Hakuna mtihani wowote na wapata sunna isipokuwa nyuma yake kuna kheri ambayo itakuwa imeficha baina yao. Isipokuwa kuna mtihani baada mtiani huo kuna kheri italitokeza katika hilo. Tomba Allah tabaarak wa taala awape subra ahli sunna juu ya haya yanayojitokeza na, na awarejeshe katika njia sawa na awape subra katika dini zao, awape subra katika vifua vyao, awape subra katika njia yao wanayopita ya haki. Kwa Sheikh Albani rahimahullah taala akasema hivi, hadithi ya Mtume صلى الله عليه inayonyesha wazi ala eh, ala anna eh, fi ana eh, mu'mini kulla ma kana aqwa kila anapokuwa na imani yenye nguvu kila anapozidi nguvu katika imani kila anapozidi uimara katika imani yake izdad ibtilau wa itazidi mitihani kwake yeye kwa hiyo hili sisi kama tulabu alilm kama شباب masala fi mtihani ipo mtihani unaweza kupitia kwa salafi mwenzako allah akakupa mtihani kupitia kwa salafi mwenzako allah akakupa mtihani kupitia kwa ndugu yako allah kakupitia mtihani kupitia kwa mtu wa na ndiyo maana baadhi ya ahlul ilm eh ya ahlul ilmi, wakawa wanazungumza masala kama hayo wakati mwingine na kama sijaasahau maneno haya amesema moja katika anacho nimesahau jina lake Wakati mwingine Allah Tabarak wa Taala anaweza kamtia mtu unayempenda kwenye makosa ili kukupa mitiani wewe utamfuata kwa sababu wampenda au utamwacha. msingi ndugu zangu wa tusimame imara katika njia sawa lakini pia tusiwape mianya watu wa bid'a ili kuweza kutawanya shubha zaa. Sheikh Albani rahmuhullah taala sema kupewa mitiani hii ahadi ya Mtume صلى الله عليه Fafiha katika hadith hizi sa mtume sws fiha radd ala dha'afa a'qul kuna radi kwa watu wenye akili dhaifu wal na ufahamu mdogo na akili ndogo alladhina yadhunnun wala wana udhania an ya kwamba mu'mini idha usiba bibala Atakapopatwa na mtihani Kalhabsi kama vile kufungwa Muumini salafi anaweza kupata mtihani akafungwa eh au ikwardi au kufukuzwa kafukuzwa mahali fulani au au kuachishwa kazi alikuwa ni salafi anafanya kazi lakini kwa sababu akapata mtihani akachishwa kazi anna dhalika dalilu ala anna Allah kwamba dalili kwamba mumini huyu hayuko radi kwa Allah Allah, Allah hajamridhia yakatokea hayo lakini sheikh albani Allah kasema rahimahullahu taala nasema wa huwa dhannun batin hii ni dhanna mbaya fahadha rasulullah huyu mtume wa allah sallallahu alayhi wasallam wahu afdalul bashar ni kiumbe bora kuliko viumbe wote kana ashaddan nas alikuwa ni Falbalau bala'u ghaliba dalil khayr sheikh mitiani kwa mu'min kwa sunni kwa salafi mara nyingi ni dalili ya kheri wala si alama ya mabaya unachotakiwa ni subra na thabati kwa hiyo hizi ni nasazangu kwa sababu ni na na zangu e, chache ambazo nazielekeza kwenye nafsi yangu vile, vile na waelekezea wengine kwamba Watu eh, tushikamane na masala kama haya tushikamane na thabath na subra. Mshuki mwalizana sadangu nikitilia msistizo kwamba ndugu zangu zinapotokea قضia baina ya masalafi. Kadhia zinazotokea tujitahidi sana kudhibiti ndimi zetu ili jambo la msingi sana. Kudhibiti ndimi zetu. Aya tunayasema mara kwa mara ndimi zetu. Lakini hapo hapo ukiwa unafuatilia kwa ikhlasi na kufuatilia kadhia zinazotokea baina masalafi unahitaji unazifuatilia kwa ilmu kwa dua na ukweli kwamba unafuatilia haki lakini usikuseme ukaiacha moja kwa moja amine yaacha yani ya nihusu ndio pale unayaingia bila elimu alafu nakoje unayaribu yafuatilie lakini kwa ikhlasi ukiona mtu amekosea tulia nyamaza tafuta njia nzuri ya kurekebisha kama wanavyofanya mashekhe zetu amku nda kwenye mitandao kushambulia fulani kushambulia fulani kushambulia fulani Una mshambulia dai wa kisalafiyyi shekhi salafi hii si njia ya, ya ahli sunna wal jamaa ma ulama wana tuna wa haki kwa ilmu la kwa insaf na kwa adabu utafika bi dhilallah na ahli sunna wal jamaa yanayotokea tumoja allah tufanyie uwepesi na tuimarishe katika njia sawa sawa na eh, namshukuru shekhi abu Rahma wa hizi juhudi ambazo eh ameziingia kuzifanya Allah mwafikishe katika njia heri na wengineo katika ile jambo tuteshirikiana naye katika hili bidnillah na sisi tunasema vile vile watu tumemaze tuwache jambo li, eh, sawa lakini watu wasiharibu lakini mtu akiharibu eh, tutangalia namna lakini watu wasiharibu njia saa saa watu wasiharibu wafuate namna inavyotakiwa na vile vile hata sisi wenyewe tunaohusika. Hata sisi tunaohusika. Pande moja pande yetu tunaoambiwa na viongozi wetu nyamazi, wasikose adabu mshehehi. Na ndivyo tunavyosema mara kwa mara. Hata kama unaona shekhe wako kaonewa kafanyaje, kuwa na adabu kwa shekhe mwingine. Na nataraji kwamba hili ndivyo linavyotakiwa kwa pande zote kuambia wale wanaokosa adabu na, na kutoka kwenye mwelekeo wawarudishe katika njia salama ili njia iweze kupatikana weze ayu kulewubi, ahli jamaa, na jambo liweze kwenda vizuri toba mbali Allah tabarak wa taala ayu'alifa baina qulub ahli sunnah wal na atuunganishe katika njia sawa na katika haki e naktafi bihadha al qadr wa e, jazakumullahu khairan wa nakum jazatina jazakumullahu khairan